الحمد لله شرح صدور المؤمنين فانقاذوا لطاعته وحبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم ووفقهم لحسن عبادته احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله اقام الدين ورفع علام شريعته Sallallahu wa sallam, wa ala bi ila Amma ba'd, və səlləmə və bərəkə aləyhi və aləə ashabihi və təbi'in və mən təbi'ahum bəhsənin ilə yəvmiddin. Əmma bəh, mühtərəm müsəlmanlar, sizə və özümə təqvanı tövsiyə edirəm. Gizlidə və açıqda Allah dağlardan qorxun. Günahlardan, asilikdən çəkinin. Boş-boş xəyallardan -boş uzaq olun. Bağılı insan o insandı ki, İndidən özünün sorğu suala çəkib və ölümdən sonraki həyat üçün çalışır. Və aciz isə o insandır ki, öz ehtiraslarına uyub və Allah da Allah haqqında boş-boş həyallara dalıb. Və bil-i mühtələm üsəlmələr, ki, tövhiddə düzgün riayət eləmək üçün insan gələk daima ayıq olsun. Yəni, qəlbi onun daim ayıq olmalıdır. Baxmalıdır, hər an Əstəvhidini qorumalıdır. Onu, yəni nöksanlıq eləyən, yəni onu əskiy edən yaxud onu yox edən şeylərdən onu qorumalıdır. Şeytandan gələn hər bir vəsvəsəni dəf etməlidir. Bütün əməllərini xalis Allah Taala üçün etməlidir. Və bununla belə çox təəssüf ki, bir çox insanda təvhid əskiy olur. Təvhiddə nöksan olur xətalar olur. Tövhid, e, sanki ən yüngül asiliyi kimi müsəlmanlar, bəzi müsəlmanlar qarşılayırlar ona. Baxmayaraq ki, bu ən böyük məsələlərdəndir, ən böyük günahlardandır. Ona görə görürsən ki, müsəlmanların əksəriyyəti şirkdən qorxurlar. Özlərini şirkdən uzaq bilirlər və qəzəblənirlər. Əgər onları disən ki, sən şərik qoşursan, Yə müşriqsə, nəsər. Lakin bununla belə görürsən ki, bilmədən çox vaxt özləri şirkə girirlər. Və bir bilməktələ müsəlmanlar ki, İbrahim aleyhissalamın dini, hənifilik, yəni xalis tövhid dini odur ki, Allah-u Teala'ya xalis olaraq ibadət edəsən. Və allah taala bütün insanlara bunu əmr eləyib və ondan ötürü onları yaradıb. Nəcə ki Allah Tala ta buyurur: "Və insə illə li yəbüdun." cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yarattım. Və el bilirsən ki Allah Tala ta səni ibadət üçün yaradıb. Belki ibadət ancaq o vaxt ibadət adlanır, o vaxt ki o təvhidlə olur. Əgər e, təvhid olmasa ibadət deyil bu. Nəcə ki namaz Ancaq o vaxt ona həqiqi namaz deyilir. Əgər onda təharət varsa, məsələn, e, dəstəmaz almışünsə o namazdır. Və əgər ibadətə şirk giribsə, artıq o ibadat pozulur. Necə ki namazda əgər təharət yoxdusa, yox olubsa, o cürdə namaz da pozulur. Ve Allah Taala buyurur: "Makanal-müşrikīn an ya'muru masacidl-lahi şahidin alə anfusihim bil-küfr." Ulaiik habitat a'maluhum ve fin Müşriklərə yarışmaz ki, Allahın məscidlərinə həyat versinlər. Yəni məscidlərə həyat verməyi, məscidlərə gəlməyi onlara yaraşmaz. Çünki onlar bununla öz küfrünə şahid olacaqlar. Onların əməlləri batil olub, boş olub və Cəhənnəmdə onlar əbədi olaraq qalacaqlar. Tövbe 17. Və bilisən ki, şirk ibadətə Əlavə olunan da ibadəti pozur, əməlləri pozur. Və o insan ki, ona elir, əbədi olaraq cəhənnəmə girir. Onda lazım da onu öyrənmək. Şirk nədir və təvhid nədir? Çünki öyrən son, Allah subhanə və öz izni ilə səni o bəladan qurtaracaq. Və bilməklər müslümanlar, tüm müslümanlar iman gətirirlər Allah təalağın qaza qədərinə. Və bilirlər ki, onların başına düşən bəlalar, fitnələr, imtihanlar, bunlar hamısı Allah-u Teala'dan gəlir və hamısı imtihandı insan üçün. Və əgər müsəlmana hansısa bir xəstəlik gəlsə, yaxrı gəlsə, o, mütləq Allah-u Teala'ya müraciət edəməlidir. Ondan istəməlidir şəfasın, çünki şəfa verən və qorayan odur. Və bizim zamanımızda Sehir və sehirbazlar çoxdur və artıq onlar bariyədə çox danışmışıq. İnsanlar da onların əlindən əziyyət çəkirlər. Bəzilər xəstələnirlər onların səbəbi ilə. Bəzilər məhrum olurlar öz zövcəsindən, övladlarından və s. zülm olunur olaraq. Və bu da şeytanın şeytanların əməllərindəndir. Və sehir və sehirbazlar onların şəri çoxdur, hər yetərəfə yayılır. O gələ də Allah Subhanehu ve Teala bizə qadağan edib ki, sehri haram yolla aradan qaldıraq. O biri de, o yollardan biri de Nuşradır. Nuşrada xüsusi bir müalicədir cürbəcür dualarla. Hansı ki, insana yani, cadd ediləndə, sehir olunanda, yaxud cin onun içine giləndə, yaxud cin onun toxunanda, bunu okuyursan, onu sağaltmaq üçün. Və hədistə gəlir ki, Cabir radiyallahu anh deyir ki, Resulullah sələm Nuşra haqqında soruşuldu və dedi ki, min şeytan. O şeytanın əməlindəndir. Ahmed rivayət edib, sahih isnadlə. Və Nuşranın iki növü var. Və hədistə keçən birinci növdür. O da haram olan Nuşradır. Hansı ki, sehri-sehir yolu ilə açmaq üçün istifadə olunur. Yəni, həm sehirbaz özü, həm də o insan ki, ona cadu eləyiblər, yaxınlaşırla şeytanlara... Onlara yaxınlaşırlar, ne ilə? İbadətlə. Yəni, onlar üçün qurban kəsirlər, onları köməyə çağırırlar və s. Və bu da ən böyük şirqdir. Və bu da şeytanların əməllərindəndir. Ondan uzaq olmaq lazımdır. Və ikinci növ nuşra var, hansı ki halaldır, caizdir, o da sihri şəriyyətdə olan dualarla, zikirlərdən, Quran ayələri ilə müalicə eləməyil. Və bil o, mühtərəm müsəlmanlar, ki, müsəlmana yaraşmaz, Geçsin seyirbazın yanına, onun qapısını döysün ondan sehrin aradan qaldırılmasını istəsin. Ki seyirbazlar şeytanların qardaşlarıdır və şəri şərlə yox eləmək olmaz. E, necə ki, küfrün zülmətini ancaq imanın nuru ilə, Quranın nuru ilə aradan qaldıra bilərsən, şərlə yox. Və Allah Subhanehu ve Teala buyurur, وَنُنَزِّلُ مِنَا الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz qurandan müminlərə şəfa və rəhmət nazil edilir. Və insanda iman varsa, Allah Ta'ala ilə səmimi həm duaları oxuyan, həm xəstə, onda Allahın izni ilə xəstəlik edər. Və sehrin müalicəsidir. Ruqya şəriyyə, yəni, Şəri dualar, şəri Ruqya onun da böyük təsiri var, sehrin aradan qaldırılması üçün. Bunu da yəni oxuyan insan, cadı olunmuş insana oxuyan ya bilavasitə ona oxumalıdır, yaxud suyun işinə oxusun, ayət kursi məsələn və sah sahil ayələr ki orada sehr haqqında gəlib, məsələn, Əraf suresində, Yunus suresində, Taha suresində, həmşinin Kafirun suresi, həmçinin ixlas, fələq, nas və həmçinin cürbəcə Peyəmbər Sosalimdən gələn dualar və həmçinin özü də dua eləsin ki, bu xəstəliyi geçsin, onda o faydalıdır. Və həmçinin sehrin müalicəsindən biri də odur ki, yaşıl sidr ağacından yetdi yarpaq götürürsən, onları yaxşıca əzirsən və bir qaba qoyursun, üstünə də su tökürsən. Və həmin o suya da Quran ayələri, surələri Ərbdən Quranı oxuya bir sənə lap yaxşıdır, oxuyursan sonra da həmin o cadı olunmuş adam onu içir, üç qurtum içir, qalanı ilə çimir, yəni qusir eləyir və çoxlu dua eləyir və Allah-u şəfa istəyir. Və sözsüz ki, yəni, xəstə özü də gərək bir hərəkət eləsin, günahlardan uzaq olsun, Allah-u Teala'nın əmr etdiyi şeyləri yerinə yetirsin, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinsin, özü də kömək olsun özünə. Və Allah taalaya sözsüz ki, təvəkkül edəsin. Və bir müxtəlif müsəlmanlar ki, sehirbazların əlamətləri var, ki, onlar tanınırlar onlarla. Məsələn, onun yanına gələndə soruşur, xəstənin adı nədir? Onun anasının, yaxud atasının adı nədir? Və əmçinin istirir, onu deyir ki, onun bir paltarından bir şey gətiririn, yaxud dəsmalından və s. O bilinir ki, artıq bu insan sehirdə məşğul olur. Ki, təbii şeyləri o istəmir o insanla. Nə yəni, soruşmuq qızdırması necə olub ya? şey öskürür, öskürmür, belə şeylər soruşmuq, soruşur qəribə e, şeylər. Və həmçinin hər dən elə olur ki, seyrbaz xəstədən həmin o cadu olunmuş insanların, hansı ki başqa seyrbaz onu cadu edib, ondan tələb edir ki, getsin cinlər üçün, yaxud hansısa bir qəbir üçün qurban kəssin məsələn. Bu da ən böyük işlərdən biridir, günahlardandır. Çünki Allah Taala'dan qeyrisi üçün qurban kəsmək böyük şirkti. İnsanı İslamın dilindən çıxardı və onların da elə çalışdığı budur ki, insanı yoldan azdırsınlar. Ya da bəzən xəstəyə verirlər cürbəcür ya örtü, ya hansısa bir muncuqlar, ya da hansısa bir tilsim, içində balaca parça olur, içində yəni cürbəcür şeylər yazılır. Hərflər, rəqəmlər, mələklərin, peyğəmbərlərin adları Uduzların, şeytanların adlarına yazılır orada və boynuna assın deyənə. Və bəzən orada Quran əyləri də olur avam adamları e, yəni, aldatmaq üçün. Gelə bilsin ki, onlar nəsə Qurandan asıldır. Halbuki Qurandan da səhirəyə görə yaxşı deyil asmaq, düzgün deyil. Və bəzən də görürsün ki, həmin o sehirbazlar əmr edilir ki, xəstə 40 gün suyyət oxunmasın. Yaxud qaranlıq bir otaqda otursun 40 gün ərzində, yaxud başqa bir müddət ərzində. Yəni bununla da o eləmək istir ki, həmin o xəstə dəstəmaz ala bilməsin. Və həmçinin otaqda otursun ki, cümə namazına, cemaat namazlarına çıxmasın. O görə hər bir müsəlman gələ Allah Taala-ya edəsin. Ancaq Allah Taala-ya arxalansın hər bir ehtiyacı olanda və sehrbazların, falçıların yanına getməsin, onlardan şəfa istəməsin ki, dini salamat qalsın, tövhidi qor bilsin Və o insan ki, onlara müraciət edir, peşman olur sonra, uduzur. Çünki kifayətdir ki, o, Allah taalanı tərk edir. Kifayətdir ki, o, həqiqi sıxanacağı unudub. Hansı ki, ona gərək insan müraciət edəsin. O da bəndələrin Rəbbidir. Hansı ki, öz kitabına buyurur, وَاِنْ يَمْسَسْقَ اللَّهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَشِفَ لَهُ إِلَّهُ و ايني امسسك بخير فهو على كل شيء قدير اer Allah sena bir ziyan yetirme istese hec kim o ziyan aradan qaldıra bilmez ve sena bir xeyir vermek istese bilki o her şeye qadirdir ve hemişə Allah subhanu teala buyurur emmen yucibul muttarra iza daa ve yekşifus su ve yec'alukum xulafa al ihtiyacda olanın duasını kabul edilir, eşidir. Pisliği aradan kaldırır. Sizi yeryüzünde üzünde canışın elir. Allah'la yanaşı bir ilah var mı? Ne az yada salırsınız. Emme yehdikum fi zulumatil barri vel bahr ve men yursilur riyah bushron beyne yedi rahmetih. E ilahun ma Allah taala Allahu Kim qurunun ve dənizin qaranlığında sizi Aparır, sizə yol göstərir. Kim sizə müjdə olaraq küləkləri göndərir. Allah ilə yanaşı bir ilah varmı? Allah da Allah onların şəri qoşduqları şeylədən daha ucadır. Əm mən yabdəul xalqə thumma yu'idu və mən yərzuqququ minəs səmai vəl-ərd Ə iləhum mə Allah Qul hə tu burhanəkum min kuntum sadiqin Kim Əvvəlcədən yaradır və sonra da öz yaradılışını təkrarlayır. Və kim göydən və yerdən sizə ruzi verir? Allahla yanaşı bir ilah varmı? De, gətirin dəlillərinizi əgər düz danışırsınızsa. Qull la ya'ləmu mən fissəməvati vəl-ərdil qeybə illə Allah və mə yəş'uruna eyyənə yub'əthun ki, göylərdə və yerdə kim varsa heç kəs onlar qeybi bilməzdir Allahdan başqa. وهم لا يبلمون انفسهم متى يبعثون واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته براهين وحجج فمن شهد له بالوحدانيه وآمن بلقائه واستعد لمعاده افلح ونجا احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واستغفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة في الحق والخوف والطمع والمحبه والرجاء وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أنزل عليه الكتاب ولم يجعل له الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أنوار الهدا ومصابيح الدجى والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى منار أما بعد أيها المسلمون Sizə və özümə təqvanı tövsiyə edirəm. Hər kəs baxsın, sabaha nəyi hazırlayıb. Allahdan qorxun, çünki Allah taala etdiyi biz əməllərdən xəbərdardır. Və Allah subhanahu wa taala insanı çox hörmətli edib, insanı qoruyub və insana elə bir şeylər verib ki, öz düşmənindən qoruna bilir olanın vasitəsilə, yəni şeytandan. Və bilin ki, Allah taalaya iman getirmək özü qalxandı. Zikr-ül ilahi həmçinin insan üçün azugadır. Allah Taala'ya sığınmaq silahdır. Və eğer insan öz qalxanını, öz əşyalarını, silahını tərk eləyərsə, onda ancaq özünü qınasın. Çünki şeytanın dostları, onun tərəfdarları ancaq qafil insanlara hakim olurlar. Amma o kessər ki Allah Taala'nı yada salırlar, ola şərdən daima qurtulurlar. Nicat tapırlar. Şeytanın vəsvəsələlərindən uzaq olurlar. Mənki şeytan, onlar allah taalanın adını çəkiləndə gizlənir. Necə ki, Allah-u onu Əl-Xənnəs adlandırır Nas suresində. Yəni, Allah-u adı çəkilən zaman gizlənən və məqlubiyyətdən insanı da ancaq allah taala Teala qoruyur. Və bir mühtələm şərmanlar ki, sehir özü pis münkar əməldir və kufrdir və İslamı çıxardan amillərdən biridir. Allah-u Teala buyurur, Və mə kəfərə Süleymanu və ləkinnə şəyatiyna kəfərəu yuallimunə nəsi s Süleyman aleyhissaləm kəfir olmayıb, və lakin şeytanlar insanlara sihri öyrətdikləri üçün kəfir oldular. Və bu dünya mühtərəm müsəlmanlar bəla və imtihan yeridir. Və insana, daima insanın başına müsibətlər, fitnələr gəlir, qasıbçılığı, xəstəli gəlir. Və insana da vacibdir ki, Şəriyyətlə təyin olmuş səbəblərdən yapışsın, halal səbəblərdən yapışsın və haram səbəblərdən uzaq olsun və çünki bütün işlər Allah taalanın əlindədir, şafa verən odur və həmçinin ölümü və xəstəliyi istədiyinə verən odur, ona görə müsəlman səbr eləməlidir və Allah taalanın halal etdiyi səbəblərdən yapışmalıdır, haram şeylərdən uzaq olmalıdır və İnanmalıdır ki, Allah taalanın qəza və qədəri mütləq baş verir. Heç kəs onun sözünü rəddə edə bilməz, əmrini, hökmünü rəddə edə bilməz. Və də yaxşıdır ki, insan tövhid üzrə ölsün, nəinki şirk və kufr üzrə yaşasın. və Çünki Allah taalanın dərgahında nə varsa daha xeyirlidir və daha davamlıdır. Allah subxana taaladın, deyək ki, Allah subxana bizi, Dində sabit ölesin. Allah Subhanehu Teala günahlarımızı barışlasın. Allah Subhanehu Teala bizi sehirden, cadudan, göz değmeden korusun. Allah Subhanehu Teala daima bizi onu çox zikr edənlerden, O'na şükr edənlerden ve gözəl ibadət edənlerden etsin. Ve sallallahu və sallam və bərak ələ seyyidinə Muhammed və ələ aðəliyyə və əzhabirə və aqəm